Перстень заважав їй у роботі, особливо коли замішувала тісто То оце недавно пішла до ювелірного майстра, щоб зняв його Золотих справ майстер поторсав перстень, міцно натягнув пальця, аж хруснуло в суглобі І вже ота золота кайданка опинилася на його долоні Він підніс перстень до світла і зацмокав так уже зацмокав, що рука перцової мимоволі потягнулася до скарбу. А майстер тим часом порався з пінцетом біля брильянта, витягаючи з гніздечка якісь волокна. І, сопутши при тій роботі, запитав раптом, «Що це? Що це таке?» «Та, мабуть, тісто». «Тісто? Такий шедевр, у тісто? Та чи ви розумієте, що такий шедевр пхати у тісто – це те саме, що вистелювати підлогу полотнами Рафаеля? «Щось подібного!» – скрикнула Перцова, бо стону майстра зрозуміла, яку вартість має її перстень, хоча полотен Рафаеля ніколи не бачила. Перцова вмить усвідомила, що це не перстень, а цілий маєток, що за нього можна прожити в найчорнішу годину. Вона вихопила скарб з рук ювеліра і без будьте здорові вибігла з майстерні, наділа перстень знову на палець і більше його не пробувала знімати. І став він для неї потаємною радістю, і став він для неї мукою, бо виставляти на людях таке багатство – Тепер не сміла. Іти на монахівку пізно ввечері теж боялася. Тому, заторгувавшись, заночовувала в буфеті на автобусній. Гімуляв той перстень її долоню великим бриліантом і відбирав у неї сон, але й приносив їй утіху. Споглядаючи його і думаючи про нього, вона могла переноситися в ті часи, коли була молодою, і всіляка дрібниця додавала краси, гонору і доброго поводження. Урочисто і тривожна сумна пісня, яка теж повернула Перцову в минуле, закінчилася несподівано веселою коломийкою, і Перцовичева прокинулася з задуми. «Це що, вже іншої співають?» – запитала в сусідки. «Давно вже іншої співають?» пирхнула Копачова. «То вам все ще старе могичиця? І чого б то я глуха ходила на концерти? Для людського ока можна й у ресторані при Морозові посидіти. Вийдете і навіть знати не будете, що це виконували пісню нашого міського капельмейстра Паламарського». «Не смішили б ви бога та й людей, Копачова?» відкопилила губи Перцовичева. Я цю пісню чула ще й тоді, як ішла до першого причастя. Може Іно ту Коломийку, бо тоді її не співали. Прилатав до неї ваш Паламарський, та й то вона пасує, як котові другий хвіст. Соло на банджо Соло на банджо Вигукнули з сцени Місько два пальчики. Його появу перед завісою після кожного номера вже перестали було помічати. І Нестор подумав, що навіть вічним нагадуванням про себе не завжди може врятуватися конференсьє від забуття. Та ось Місько таки зумів знову привернути до себе увагу, несподівано замінивши довгі тиради, лаконічним і звучним соло на банджо. У залі запала напружена тиша, бо мало хто знав, що таке банджо. І міський авторитет, оскільки він розумів значення цього слова, незмірно зріс. Конференсьє скористався вдячною ситуацією і, статечно ступивши крок уперед, заговорив схвильовано – і розпродавши останні шматки землі, які по глеюватих узгір'ях пересіклися густими межами, що-то вкроїлися в душі нездолених гуцулів, вони, мов, підбиті журавлі, які перелітають сірими шнурами за океан, линули шукати кращої долі, і там, братаючись із знедоленими неграми, які вечорами тужно співали під супровід, Міська раптом зрадило красномовство. Він запнувся на слові. Перцова вже роздратовано штовхнула ліктем Копачову. Він що? Клюсок наївся? А хіба я знаю? Відказала знічена Копачова. Та цієї миті міськові повернувся дармовий, і він, не ризикуючи більше вдаватися до поетичного стилю, проінформував. Вони співали під супровід банджо. Банджо це негритянський щепковий інструмент, який має чотири або сім струн, і на якому грають за допомогою пластинки, що називається плектр. А бачите, зраділа Копачова. «Вже сте зрозуміли. Чого б то відразу не говорити по-людськи, а виплітати чотири ряди в десять пасим, пирхнула Перцова. «Дайте мені спокій», – розсердилася Копачова. «Та ж місько у вас набрався наук, а не в мене? Це ж ви з паном адвокатом викручували слова на такий манір?» що звичайній людині, слухаючи, аж ніяково було за своє простацтво. То резолютно, то евентуально, то потуально, то консеквентно. А місько слухав, та й безікою став при вас. Але кого-то він кличе з залу. Місько зазивав когось рукою. Глядачі озиралися поза себе, і врешті всі зупинили свої погляди на костеві Американові, який і до театру прийшов з нерозлучною мандоліною. Та мандоліна з довгим грифом кілька днів тому стала предметом розмов у місті. Хтось від когось чув, що кость вечорами у сквері або ж над рікою награє на ній такої сумної, що аж серце стикається. І дивувалися містяни, бо ніхто ніколи не міг впросити Костя, щоб він заграв на тому чудернацькому інструменті, якого привіз із собою з Америки. «Я на ній грав», – відпекувався Костя, – «коли мені було гірко, а нині добре».